Zeruburuar iso plantatuko gira eta berrogoi garen Nafarroaren eguna, eh, izanen da igandian baigorin gurekin Basaizia Elkarteko antolatzaileak, bi koprisidenteak Maider Lujo eta gilentzaldumi da eguno anzuek Beraz, azken uh, urteetane gitarauak aipatuko ditugu, biaren uh, partean baita eipatzeko da Baina nahi ukanduzu ero azken urteetan azken bi urteetan bereziki piskabat uh, filosofiak kanbiatu zertzen pesta juntegia bilakatu eh gerrada di la di berriz gogoetan eta nola ikusten ginen berriz nafr eguna xabaitzena besta bat izaiten besta bat besteak bezala eta azkenean erabaki ginuen vrena uh, zela senidetzak sortzea beste eji batekin eta ejiortako jendeekin hasiginen hor beraz di la biuxte ta uh, egin ginituen bai gure aldetik bai uh, ofizialtasun gehiago emana Zerriko etxarekin gomita ofizialak eginez eta aurten guk erabaki dugu Altsasurekin egitea trukaketa hori. Altsasu aktualitatean baita, eh, gazten hauzia uh, hor da eta kalapita izan baitzen horretara ziko dugu doidoia ostatu batean uh, ziren guardia zibilekin bez, uh, Altsasuko Uh, Egiarekin, gazteekin, senideekin, norekin hagemanetan txartu ziste? Uh, Aztapenean asikira bai uh, gazteekin gehiago, eta gero nahi izan dugu ere piskat be justuki altxasuko gaztean uh, egoera hori ezagutarazi uh, baigo egin, eta ohentzat uh, bildugira gehiago gazten burkasoekin, eta mugimendu hortan diren jendeekin. Bai, e, bilduma izan da erakusketa bat, mintzaldi Or bat, nola pastu da? Hori da, aste batez izan da erakusketa bat, eta gero ibiako itzen, uh, buhaso batzuk eta eto egi dira, eta, eta itzaldi bat eman dute. Uh -huh. Eraso sexisten kontra ere, ari ziztera gogoetatzen, uh, formakuntzak egin dituzue? Uh, joan den astean... Uh... Talde Feministak jo, osatu dauko antolatzea formakuntzatik ipi bat, guri antolatzaileek uh, Egoera berezi batzuetan uh, zer egin behar den jakiteko Zenta ahi egi edalere gaur gusten diren gauz batzuk uh, onartezinak direla eta hori adibidez ego aldean ahisek da, ahisek iago saratzen da eta hori hori uh, nahi dugu sustatu guk uh, ipak aldean, be Asiz. Mm -hmm. Formakuntza, Prezeski, uh, ilustratzeko talde feministekin, nola, nola pasutu da. Zer, Prezeski, zekasubat se badelaik, sentsibilizazio lana edo alerta jod, nola zekasitu zuen honet. Deia izan da gure zekasubizazio uh, lan bat, zena zoak zekasubizazio oaktaraz edo kute, zeinetan zein hasten den eraso bat, eta zeinetara joiten alden. Eta... Um, Me, hori da, bat salatua uh, delarik edo ikusten dugularik ze egin, nola ege egia da beti egirela ez dugu sobera egin behar, ez da ezin da hainzidan deus egin ere ez. Uh, mm -hmm. egin. Ados, bez plantan ezeriko duzueb, zer izanen da aurtengoa adibidez EHZ-etan eiten den bezala, um, protokolo bat seitzeko, entzatuko zizte diadanik ogen plantan ezerzen? Mm -hmm. Iaz, yes, plantan eman ginin, ja danik, hola, uh, poliki-poliki, eta hor protokologat plantan eman dugu, eta formatuko ditugu ere, ostatuetan, uh, arduradun batzuk, euriak jakiteko, justuki egin eta servitzari batek entzute emadu, degusten emadu zerrebait, hori egiteko, eta hola. Arre klise pixka bat, lagain <laughs> La dantzarekin asten dugu. Hala, igandian, eh? emanen dela, behar, laun batian ere, izazi nahi duzuena, dena den, eh, oitam retzi urte ditu nafagoaren egunak, baina berrogoi garen edizioa, igandian, baina bezperatik asiko gira. Zenta, bestofaldia izanen baita, gurekin horretara zikudut, ala ere baditugula bi koprisidenteak, basa izia elkartekoak, maider liru eta gilentzaldumide, beraz gilentzurekin, berdin bestofaldiatik uh, abiatuz... Ala, eh, azken urteetan, uh, kambiatu zen ere formula, izan da beti zerbait larun bat aratxez, eto, musikaldia muzikaldia asamatuzi nuten, eta, Prisezki, ahakashtak berdu bere biluma. Ede, bai azken urteetan, erabak ikinuen formatu organatxia uh, muzikaldiarekin, jana orkestra sinfoniko bat bat eta horrekin, horiekin kantatzen dute, uh, tokiko kantariek. Azkana behitu Astezkenekoek, Amaia Giozpeik Jusek, Gaira Izbek, Xendarineko Izbek, eta urtean berrik isahtuak uh, kantiruki. Eta berroik egen uh, edizioa zen ez, emeaginen zeit uh, aski indaktsu egitea edo zeit uh, ak akzentu bat emaitia nunbait, eta erabaki dugu beraz bestofaldiaren uh, sohtzea, eta berriz deitzea, uh, entzineko urteetan jintziren uh, Omen duakitzen zirenak? Hora, hori da, kantariak. Beraz, auktaako aukta nukain ditugu Nacho de Felipe Oskuritik, Niko Echart, einaute elogieta, eta eltzego jere, hiru heldu iru eldu zauzkigu. Hala, untsa dena ez da orkestian belajik, jende horiena, ala ezagunak dira, ala ere. Beraz, hor uh, formula bera, orkestra, lekuko kantariak eta eta izen ospetsu horiek, nez eta lekukoak ospetsuak izan. Hori da, talde poita izen da, anitz, anitz kantari, behaz, uh, nik biziki poita izen da musikaldi bezala, bez hori, ibeako itzuntan, behatzeontan, bai goziko izan. Hala, hain ere badira, ein sinjamenta guadira ba beraz internetan zbaitan dituzie uh, basaitsaren webgunean basaitsara elkhtarrenan el eta uh, gero bai gogina jonozian ere html kantutziei eh, beosil le chiamare ne riuscì ala bestoffa che maitendo piscata uh, buca erabatena uh, airia zen ogera existi guguetatzen formula berri baten dako maider uh, eh beba io gen auch dann will sein dura Artistak, eta be, berdina nuke gauza behi bat uh, asmatu, edo sohtu, edo... Ben ez daki goino, zeh. Ez da deus salatzekorik gianik. Ez deus salatzekorik gianik. <laughs> eta ez barima duzu asmatzen, ez egituko duze musikaldiarekin musikal diarekin, edo... Ez zinez bada hoja bihugune bat, edo etapa berri baten markatzeko gogoa. Gu bai, gogo gu dugu ere aldatzea, baina hori jaian bazarazena ez da zigub batez ezteratu tengiren. Hala, horrek gainaidu musikaldia zalek betutela txultuki orrisan larumatia. Eh, <güls> uh, bai, merdin azkena izan baita, izanen baita uh, formatu hortan. Beraz, uh, badira musikaldi zaleak hasteko, urtebizi uh, ez aurrezken urteetan Elisabet ezbaituko. Beraz, uh, Ibi zikinte ez da alda musikaliza lehenzat jitea Hala Eta igandian, bo, egun nagusia hori bai erreiten ala Nafarroaren eguna berdea erran berrogoi garrena izanen dela Eta hor bon, ez dakit itzordun agusiak hartuz Edo zerbait berezi berritasun bat bada igandeari buruz Edo filosofian behar da Edo a, hildo berezi bat autatu duzu Edo den etaik.. Uh... Animazioan aldetik eta ezbait ezpada, baina hauhten uh, sinidetzaren sinidetza zaitu dugu altsasuko egia. Eta horiek altsasuko dantzataleak bat egtuko du goizeko ikitaldean. Gero bestenaz uh, egun osoko gitarra huan, ez da gauz handik aldatzen. Eguna hasten da... Um, goizian goiz, an, goiz, eh? Goizian goiz askariaikin hauhten uh, egine ikastolan. Eta gero bai ikitaldea... Eta... Ekitalia gana edu Basaizaren uh, itzartzia, hori Hori da, da, dantza ikusgajia, pedesfiliarekin astenena, dantza ikusgajia gaineko plazan, eta gero basaitzaren itza. Eta gero bai atxalean itzanen dira txaranga batzuk eta... eta bax, eta gauean kontzehtuak. Mm -hmm. Talde eta zmintzatzeko, hala ere? No gaiko da hor? Uh, be, uh, atxalean itzanen ditugu uh, jaiak txaranga, iru inakoak. Bokalek Brassband eta azken jena konzertu, lehen konzertu bezala, atsalean. Eta gero gauean uh, gauearen untxa hasteko kikibordatzo beti bezala. Gero zuzenarren taldea koartza, Anita Parkak eta DJ aktilitateari Uhum. Hainzien den mentura igan dian, bada, soen judei pasatzen dena Euskal Iratietan adibidez, laguntza gilean bila ebiltzen zistela, beti, bada, beharra, postu guztiak betiak edo dian, izen hameiten alda beti? Be... Baina, baina, postzugu zeak dira. Loktutugu, azte bat leheno. Ez ta, zagizki, eh? Azte bada muntaketa, eta horre berdugu jende. Ha. <laughs> Azbat ah. ez zera hostira lehen, uh, zpausi edo siteko, urbilziste baiur realdiat, eta nendu zeitelgerrekin. Ala, laguntzaileak aipatzen dituguno ideia baten emaiteko. Bo, Janik, antoratzaileetan zenbat zizte, eta laguntzaile guziekin zenba jendek lan egiten du e, igunoktan. Antoratzaileetan ejango, nuke ez dakita, goita mag behu goi patgirela gero bai eguno egunosoan begeon baino ke dago laguntza irebiltzen dira eh mm -hmm. badire lai ketabada ba, etekinak diru etekinak ere badira urte guzti beti le cou laguntza bada beti eskeinia diru etekinekin nola ibiltzen da basai zalde hortaik ez da urte guzti sirasik Hori ez da jasigia. Baina... Ba, ez da galtza ondik? Ez da galtza ondik eta ez da irabazia ondik, erraindu. Eta horretako irabazten dugu laik, e, entzatzen gira banatzen dira hori elkarter. Eta... Ha, ba bez. Zer da behar da autageitza pausatu edo... <laughs> Ez ez dut espresainiz, ez, ez dut deiarik luzatuko. Justu uh, urte guziko lanada, uh, nonbait, bizan dena ilabete batzutan azkartzen dela lan hori, ama am, bost kulturaldiaren uh, biluma egineen zuen endotik. Beste hitzok batzu ere uh, urteantzea antoratzen dituzueit, hitzok du jena idut beste nola baxa izian. Bai, antzatzen gira ilabetean behin zerbaiten proposatzea. Eta gauza dezbe, ezberdinak jende guzeren zaz, behaz izan dira zaurten izan da fariak, antzerkiak, mintzaldiak, propusatziak izan dira, eta gero konzertuak guai. Eta gero hilabetean, bain lehen uh, ibakoitzean, merkatea egiten da, mm -hmm. baigo egin. Prazan, ibakoitzeez. Aurlukoak, bo ba, handi entzintzalmen tentzat dugu, e, nun, aurluko praktiko batzu baituzu emaiteko, igande e, e, goizari buruz? Praktikoak, egan nahi dut praktiko-praktikoak. <laughs> bidez hartut, asustut, zer eginen unha aparkatu edo egin eh, alago izin, hori bat egu. Beratuko, aholgu handi bat maiteko, eta euria izan ez aparkatun edo nunot, zinez oh. gero uh, trabagajera baita antorakuntzaren. Kaxo maiteko. Bai. Ba, sein aletikak ba eta sein atzailean uh, segitzeko. Ba, aparkalekoak badira. Eta. Ebe ustziko dugu, haurtengo, uh, solasalia. Eta, be, xantzaon eta larumat eta igandeko. E, gitarra hu, aberatsa. Aipatuko dugu na, bistan da, jistiantzea gera euskal igatietan. Maider, luko, eta gilen, zaldumide, milesker. milesker zuri. Zuri.